tady vítám na dalším autorském čtení, vlastně posledním autorském čtení z toho mého cyklu. Vítám to básníka Jakuba Řeháka. Dobrý den, dobrý večer všem. Já děkuji za pozvání na Šrámkovou sobotku. Jako je poprvé. Není prý zvyklý na to festivalové čtení, většinou na ty, spíš na ty, komorní čtení v, v pražských Lumpen kavárnách, ale dnes to bude jiné, tak snad, mluvte, no, snad mu tady bude dobře. Já myslím, že určitě, Ivano, <laughs> nemějte obavy. <laughs> tak. E, tak Jakub Řehák je básník s velmi mimořádnou poetikou pro mě jsou jeho básně strhující proudy obrazů, obrazů velmi nespoutaných a pulzujících významy. Jsou to básně vize, jsou to básně, které zobrazují odvrácené světy, světy, takové kalné, oprýskané a pro mě velmi, velmi přitažlivé. Jsou to básně vize a jsou to básně mystéria. Jakub Břehák vydal v roce 2008 v nakladatelství FRA svou první sbírku Světla mezi prkny, která byla nominována na cenu Magnézia Litera za poezii a také na cenu Jiřího Ortena. Tehdy Magnézii Literu nezískal, získali až v roce 2013, za rok 2012. Tak, ano, ano. Tak, tak za sbírku, nebo sbírku anebo poému můžeme možná vnímat tu tu sbírku jako poému, ale o tom se ještě můžeme pobavit. Past na Brigitu, která vyšla také v nakladatelství FRA. A právě z pasti na Brigitu, která má tři oddíly z toho posledního oddílu Jakub přečte na úvod báseň Vyzvání na cestu. Tak, díky Ivano za tvůj úvod. Ještě jednou dobrý den. Jak Ivana správně řekla, já začnu takovým delším textem, který vlastně ukončuje poslední oddíl knihy Past na Brigitu, který se jmenuje anglicky Yellow umbrella opens Chaotic season, což česky znamená Žlutý dešník otvírá chaotické období nebo chaotickou sezónu. Ta sbírka Past na Brigitu má tři části, v prvních dvou jsou různě dlouhé básně, ale ten závěrečný oddíl je jiný v tom, že je to jedna dlouhá báseň, která má pět částí a epilog. A já jsem si říkal, že bych úplně na začátek přečetl báseň, kterou většinou končím, kterou jsem vždycky končíval, která byla pro mě z mnoha důvodů důležitá, ale zdá se mi, že by to teď mohl být takový dobrý otvírák, jak už jsem řekl, je to je trochu delší, to vyzva... každá z těch pěti částí toho žlutého deštníku měla trošku jinou atmosféru a týkala se jiných věcí. Je to takové stvoření světa a taková procházka různými poetikami města i poezie a to vyzvání na cestu je taková zvláštní báseň v tom, že se hodně otevírá směrem ven, že se týká konkrétního Pražského prostoru jisté doby. Objevují se tam i některé konkrétní jména, ne z nějakého důvodu, že bych, jak to správně říct, no ta báseň měla komentovat nějakou přítomnou současnost, proto je tak trochu jiná, než budou i básně, které budou po ní následovat. To vyzvání na cestu se odvolává minimálně na dvě básně, které nesou podobný název. Je to Bodlerova báseň, stejného jména, a i Nezvalova báseň, stejného jména. Je to takové přihlášení se k tomu, co báseň může otevřít: že báseň prostě může někoho vyzvat k určitému uh, určité náladě světa, k určitému vydání se do, do světa. No, skoro. Takže tím bych začal dnešní čtecí set. Vyzvání na cestu. A jsme tu zas náhle všichni. Psal se rok 2011, první půlka června. Červen nám sliboval mnoho masa. Vítr a rézd lely na hlavách. V trafikách vyšla novinová zpráva. Čeká se na česky mluvící cizinky, dnes v noci objeví se mesiáž. Na rohu rozpálené letné se myhla bílá nátělníků a holka v Tyrkisových legínách, co byla lhostejná, zatímco planeta kameněla. Sešel jsem do města, odkud se nesla okrová vřava, náhle mi do tváře vletlo zlaté saranče. Byli tu všichni, celá vnitřní Praha, vychrtlé heroinové holky a jejich starostlivý boys se sladkýma zlatýma očima, i poslankyně, něco se neměla čistý dět, jen každý viděl, jak v televizi kalhotky se dopíná. I záhadná krejčová recidiva zarděnka, co kránu odmítla sex s těhulkami, byť o tom slyšela z minulého života, i henochšenlajnová purpura, i dáma, co nebyla spokojena se svým chlebem a v tramvaji brumlavě mu nadává. Tady vás potkávám, kamarádi, z karabéové ze zlata. Vaše blištivé kostry vylézají na povrch palackého náměstí, z vaší holek budou se tahat vlajky a kalhotky. Ach, jak krásná demonstrace, jak lepkavá účast. Víte, bohaté, neslo se náměstím zprava, zleva. V rozechvělých představách jsem si přál být levicový terorista. Někdo jako Carlos anebo Holger Mains chtěl zabít ministra Drábka, spáchat atentát. A náhle jsem se sobě musel smát i celé angažované poezii, nasrat na budou se těsnohlídka jeho plešlého štengla. Vždyť jen tak vlaju a dál chci povlávat v državách dřevěného města těla. Co rozumím hvězdou cizoložství například? Ve světě bylo mnoho sexu, ale žádná hvězda rozpouštějící se v překližkových peřinách. Vím, že tu nelze žít, kamarádi, kde spí naše slasné jinde, musel jsem se ptát, kavárny se zahrádkami ubíhajícími, jako když se zdvihne kamera, křičící fontány, šustivé úprky od odřinčící, řinčících plotů, usínání v cizích bytech, daleké koncerty až na rozpad. Planeta zahyne, vždyť zbývá jen zmrzlý pohled do zrcadla na naši vlastní krásnou tvář, jedinou, která nás vždycky milovala. Jestliže můžeme nebýt, kde jen to dokázat? Hamburg, Palermo, Berlin nebo Beograd? Budoucí zatopená města, na něž snese kosmický sníh, sopečný spad. Toto je vyzvání na cestu. Jak to, že jsem to já, který vzývá? Kamarádi, vy musíte jít, já zůstat. Přemýšlel jsem o životě, můj život, vydýchaná kancelářská kopka, pokládám hlavu na černý plast klávesnice, zapisuji se do archu docházky a potom utíkám. Pach terpentínu a řadidla v Husově ulici, bílí lakírnici v bílých dodávkách, v Kaprově ulici deset huňatých holek v maskách psů z reklamy, na rahu Valentinské deset pejzatých židů pod dohledem revizorů vytahuje průkazy, za sklem zastávky chlap nevybíravě si zadek utírá. A pak se stalo. Objevil se Mesiáš. Šel z dolního konce Václavského náměstí. Smutná, hnoucí snědá hlava. Pokrývali matný prach a tělo měl poseto mincemi různé ražby. A v pootevřených ústech zela otázka. A miel Kenvelo, a miel McDonald a staré ženy, babky a tetky s rukou na ústech v ohromení loudali se za jeho zlatým krokem a on našlapoval zpřímeně a sundával zlaté kroužky z prstů a dovolil všem, aby se jej mohli dotýkat. A všichni se dotýkali, a on. Držel a rozevíral dlaň a ukazoval zlatým nechtem, čepice koruna zářila ve všech směrech. Je nadán takovou mírou inteligence, že se může rozhodnout, zda cíl zničí nebo zachová. Stačilo jít po jeho boku a městu rostla nová pokožka. Tam za hlavou, ať září, žlutý deštník, pošeptal mi mesiáš: Jakube, co si se děje? Z pouhých men skládají se těla, už nemáš čas. Viděl jsem grillující páry, co zdvihly se v předsmrtné křeči ze zahrad, kam předtím obtloustle kanule jejich těla. Vezmu vás sebou, řekl, a neotvíral přitom ústa. A potom zhasnul celou stromovku, nad níž vězela barevná šňůra. Ústa stromovky promluvila, lesklé talíře mimozemských hostů nám přišly požehnat. Nestačilo mi vzdělání, Jasnil snil jsem o nové Praze, ale planeta město zatím vychládala. Kamarádi, byla to kovová tyč nebo olovená báň, prázdné světlo uprostřed plného temna. A pak se stalo, nocí se nesly zprávy s horkem vytlučeného okna, ulice houkajících síčků, řekl Mesi. Špinavé podlahy a paty, řekl mesiáš, a pak už jen dlouze spal a neměl se k probuzení a dlouze dýchal a chrápal ten mesiáš. Jehož svět zakládal se mi pod nohama a krokodýly kůželetná letná se rozhýbala. Za otevřeným oknem tekly hlasy jako let a měnily se v barevné spršky a proklouzávaly skrz modře zářící plachové střechy, odkud jsem nemohl utíkat. A mezi tím svářeči na nábřeží rezavým ohonem leptají zdi a jejich žlutý deštník proti slunci v noci lesklé a kyselé jak angína. A pak se stalo, vyhlédl jsem z okna, ale neviděl žádné postavy, jen blištící se chlad a modrou zářici z okrajných stromů a trasy ulic rozžhavené do všech stran a nikde už nebyl svět, jen druhý příchod a tajemství z volna rozsvěcených oken, když oblepení sladkým pilem léta, hledám něco víc, než jen prstoklad vnitřně zatopené Prahy a nebylo možné přestát noc v mateřských znamenkách. Nepravý, nezjevený mesiář, nikým nevyslaný, nemohl spasit. Dorost Praha. Nemohl mohl odbavit politiku do ve vesmíru, který nám spískáním zel nad hlavami, mohl však učinit poušť z kusu planety města, a tak se i stalo. Planeta poslouchala, drolil se vesmír, letná ulice Šmeralova, v polévce města, rozpouštěl se mesiáš. A já utíkal z křoví dětství do křoví nemoci a naivně jsem věřil, že mohu zachovat si tvář i světit tváře druhé, že mohu zbožňovat na sever od logiky, učit se nové geometrie jazyka od putujících děvčat, ale místo toho začínal jsem lhát. nazřel jsem život jako marný a nutný a nemohl jsem spát a nepřivedl ničí život k varu a svůj postupně ztrácel za plísňových večerů, kdy lež se sladce odvíjela a dotkla se mého pije mé hrudi i inteligence, co ležela ve mně z a byla jeden průsvitně trpký jed. A let, proměněný ve světlo, nemá dlouhého trvání, nemá žádného trvání, o tom panuje jediná schoda, naposled pošeptal mi mesiáž. A jsme tu zasnáhli všichni. Přišlo léto a kdo se ptá? Špičkou deštníku klepl jsem o potrubí města. Hospody zůstaly prázdné před koncem světa. Prázdný konvikt, indigo, kafe 14. Z mozku mi zbyla vysušená vesta. Je zase neděle. Pondělí brzy rozvěsí svá hesla. Kamarádi, lakírníci města, proč mlčíte v bílých dodávkách? Byly to vaše holky, které otáčely knoflíky na povrchu města. Byly to vaše holky, které dokázaly jít, ale já to nedokázal. A nemohl se vzpírat podivné žluté době pojmenované jelou Amberela celý ten chaos, znak a zmar, kdy z pouhých těl zmizela jména a vesmír zůstal sám. Kamarádi, toto není vyzvání na cestu. Nečekají nás nová města. Hamburg, Palermo, Berlín nebo Beograd. Kde vaše slastné jinde? Tam můžete pobývat. Já ale musím jít, i kdyby se mi měla smát celá vnitřní Praha, jít zase po nábřeží a všechnu práci dokonat, zanechat klubka větví, hlíny, blesku a drátu vyžírku města a znovu Znovu milovat recidívu, tu nepokojnou zarděnku, udělat ze své hlavy náhodu, náhoda, a je krásná svatá hlava. Dí díky. Poměl byste si, Jakube, co bylo tím impulzem k napsání takhle Komplexní vize doby, možná ta, která, kde tedy je asi podstatná, podstatná ta touha po přesahu a nějaká vidina v Mesiáši, který je ovšem nějaký, je groteskní a vlastně bezmocný. Tak ještě jsem chtěla říct úplně na. Vlastně začátek se mohl říct, že celá ta skladba, ten žlutý dešník, je uvezena takovým citátem od jednoho francouzského filozofa, kde se praví... V Období úmrtí planety sejí velká duše a v důsledku toho i všechny naše duše, jež s ní neodlučně splývají, přesune na jiný nový globus, na planetu, která bude zarovnaná, zhuštěná a tvrdá jako kalená ocel. Ta báseň má trošku takové apokalyptické názvuky, objevuje se tam ta vize konce světa, kterou jsem nějakým způsobem v té době pocitoval. Co se týká nějakého impulzu, tak o tom bych vlastně nemohl mluvit, protože by musel zabíhat do nějakých privátních a neúplně zajímavých konotací. Důležité je říct, že prostě ta báseň byla napsána na konec toho cyklu a všechno se v ní nějakým způsobem vysráželo. Byla to taky touha napsat určitou báseň typu pásma Polinérovského nebo nezvalovského. Chtěl jsem si to zkusit, jestli jí dokážu takovým způsobem napsat občas. V té básni jsou i nějaké rýmové zhody. Možná by mohla být rýmovaná celá. A to mě jakoby pořád drželo jakoby při tom obrazu, který jsem vetknul do těch jednotlivých veršů, které nejsou úplně převoditelné na nějaké jednoduché vysvětlení. Takže je to pro mě zásadní báseň už v tom, že... Řív jsem psal trošku jinak a za chvíli budu číst takový výběr z básní jak z na Brigitu, tak se světel mezi prkny, které jsou trošku odlišné, které jsou spíš plné určitých jakoby, zaostřených detailů, takových krátkých okamžiků, ale tady je to něco komplexního. Tady jsem chtěl, aby to mělo určitý tah, který snad lze pocítit. Takový tah, jako když člověk prochází městem, které na něho nějakým způsobem doléhá. Mm -hmm. Hmm, taky je to příběh, nebo nesměřujete, nebo ale byla tam, je to taky trošku taková reakce na, na tu debatu o té angažovanosti, nasrat na budeu se těsno hlídka. To a Já myslím, že tady zrovna tady, tyto, tady ten verš příště vypustím a už ho tam, ten je časový a není úplně důležitý, ale jak jsem říkal úplně na začátku, ty první části to je skladby žlutý dešník, které jste neslyšeli a možná v průběhu přečtu ještě nějakou část, tak se každá týkaly něčeho jiného, týkaly se otevření nějaké vize města a každá ta část ji komentovala trošku jiným způsobem a ho, mně přišlo, že v určitou chvíli je potřeba vystoupit někam do přítomnosti a tu přítomnost reflektovat, takže ta báseň je zvláštní pro mě i v tomto ohledu. Tak. Směřujete k, tomu, k těm pásmům, k těm eh, rozlehlým eh, komplikovaně, komponovaným skladbám. Ta první sbírka světla mezi prkny se stávala z poměrně krátkých, krátkých básních. A past na bregetu už je složená z těch skladeb. V tvaru vyšla například taková vize doby světový motor, což je je opravdu rozsáhlá skladba o několika zpěvech. No, ten světový motor, to je vlastně část, to je začátek něčeho, co by mělo být mnohem delší. Ale o tom můžeme možná mluvit až v dalším průběhu čtení, protože teď bych chtěl jakoby přečíst některé ty kratší básně a k tomu se dostaneme. Mm -hmm. Jinak, ano, já bych chtěl přivést něco z prozy do poezie, nebo spíš udělat takovou básni, která má určitou komplexitu, ale k tomu se snad dostaneme. Takže já začnu číst výběr takových kratinkých, kratších jednostránkových básní z obou sbírek. Budu mezi nimi trošku přeskakovat. Které se paradoxně čtou Trochu lépe, protože mají čas se trochu rozvinout, když je posloucháte. Takže první báseň z toho výběru, z těch, dejme tomu kratší básní, se jmenuje Prázdniny teprve začínají. A tak, když uháníme chodbami čpícími kolomazí, přísné ruce nakynou ve dveřích, je úsvit a s ním i ty, tajemná v tmavých teplákách. Je to protmu, říkáš, žádné dějiny, žádné pohyby pod dekou, jen tabák zvolna se sypající mezi prsty. Jsem protmu, říkám, pak ti jdu za očima. Z lizelového lina podlahy v tělocvičně linou se první zvuky našich trepek. Ach to věčné přesouvání nástrojů, odpověď bělá se na železné tyči až tam nahoře, kam je třeba šplhat. Život je zvuk zabitelnou bednou, jednou si to řekla, ale podstata učitele zůstávala nejasná, podobně jako sadistická okna, dohlížející na naše snažení, splyhlé tak, že i vlajka na zmoklém dvoře bledla by závistí. Prostorem parket projíždí svižná bedna a my jsme v ní ukrytí jako ve vozidle, paže se všeru opakují, střídavý akord tmy, Střídavý akord těla, žíly se rozsvěcují jako žárovky poblíž šaten, kde poprvé jsem hmatal vlhký prach, nesvíral nátělník a neznal cestu zpátky. Budu ti vyprávět o místech plných dřeva, řeknu ti, jak se vítr točí podél hlávek zelí naskládaných v bedně za skříní, jak reznoucí pumpa dávkovala přesně vodu a s ní i čas. Co přesně znamenal déšť zvonící o prasklý okraj sklenic? Nic. Věř mi, nic. Prázdněny? Teprve začínají. Stín vítězil nad naší denní podobou. Zima nás štípala v očích, přežívali jsme jako tma. Viděl jsem na tvém svetru putovat mračna barevných ptáků, v mých slovech žila jenom tma. Další básni se jmenuje tam dole. A opět je to takový obraz setmělých městských uliček. Je uvozena citátem z kandidátu existence Jakuba Arbesa. Miluju noc, aniž bych věděl proč. Na večer zmije ulic, déž vyklepává do okapů poslední klokotavý part. Černý vosk stéká mezi skřivenými domy po uliční lampy, smích, přečtu tě ze zaprášených nivelačních cedulí na spodní straně města. Tam dole, před očima, různé prostory a časy, hřbitovy z náhrobky tvé tváře, zahrady, kde spáči rozhrnují větve a listy knih, kde měsíc stavící na unavné hlavy, po kapsách mapy, kóty vyhnulých muzeí, jsme jenom maškary pro jediné gesto, na práci nic. Páseň s názvem Nádraží S. Kam jsme se hnuli, zpívala tráva, vlajka smíchu v prohlubni parku, podkošili kostka másla, celý svět. Vyčichlá letní srdc, kloboučky světel, jak jsme je zahlédli z jedoucího vlaku. Když jsme se vraceli, bylo slyšet zrnění léta ve zježených pásech městských cest. Tak město pozdravuje křaví jimž utíká dech před spícími vlaky, utíká pryč a tmavne v černajících zdech nad zrušenými ploty res a kus trávy, kam jsme se hnuli, zpívali umývárny, škvára. Vásen bez názvu. Zvlněné pohledy ve výlohách, sladké pouště rolných omítek naváte v ústech i v očích. Létací stroj spí na večerním nebi, kavárenské stolky bzučí do světla přestrojeného zatmu. Bublina vzduchu praská před očima, je slyšet skřípot za deštivé noci, špagáty dál piští v zahradách. Básení přímo erbovním názvem Popis města. Je to takový pohled na město, jako kdyby se přibližoval letecký pohled, nebo jako kdybych se díval na mapu nějakého imaginárního města. Letecké mapy města, překrásné plíce, překrásná střeva, sněžné tunely uprostřed zimy, Toulal jsem se v patrech kancelářských budov, neznámá řeč přicházela, řekni mi, kde všude jsem tě potkal, potkal jsi mě v kurníku s ústy od slepičí krve, není to pravda, řekni mi, kde jsem tě potkal, schoulenou do klubíčka v jámě, Z obraceli se v žáru k napěchovanému nebi, hlína očí, vyprahlá, na šňůrách od mozkových plen, zářivých jako písek. Leklá krev roznášená spod bříšku poledním hmyzem. Není to pravda, nikde jsem tě nepotkal. Píšeš mé dějiny, ale nic neznáš. Raději běž vysokou trávou, chytni kolem hlavy úpal. Zapomenutá nádraží svítila do noci červeným světlem. Poznával jsem tvé nohy zahalené v kouři. Jednou zaměstnání při močení hleděl jsem z malého okna záchodu na tramvajovou zastávku a myslel, že se rozpláču v té chvíli. Při cestách do vesnice ledová krusta kolem nás. Ploty skřípavě vysely zhromady dlažebních kostech. Tam jsem tě každé odpoledne viděl, jak přicházíš. Zaprášené chodby činžáků s botníky plnými slámy a bláta. Kde jsem tě potkal? Nikdy jsi mě nepotkal. Jaká vlna plynula z tvých úst? To úsvit, řekla jsi, ťuká na okna v pokoji. Tak ještě budu... Pokračoval v tom krátkém výběru z těch prvních dvou knih. A zabrousím zase do prvotiny, a to mám trošku očíslováno, a musím lehce hledat, abych. Báseň se mne paví Dům, po jehož stěně nikdo z nás nepřijel rukou, jen kamarád přehnul se přes plot a kov držel mu kůži břicha. Odpoledne neslo vaský tuk z příliš nalitých ringlí, prach sypal se horkou ulicí, z kyprého břicha zahrady vstávaly k nohám rozevláté stonky dutých tráv. Šplhali jsme po rozmotané cívce, zhůru do prvního patra, bosáž pražena vyschlým sluncem, vzduch chutnal po kedlubnách, Brigita čekala usazena v křesle, na prstech lasci vně trochu másla z lemu vykasané sukně. Pohyb dlaní po vystouplé krustě brizolitu připomínal pohyb rukou, po loketní jamce, po výstuži kolena. Pod námi dál chvil se paví chvost ze železných trubek. Jak je slyšet, ty básně jsou opravdu spíše jenom určité okamžiky, určité průběhy. A báseň Černé kudy, aspoň v knize, navazuje přímo na, následující bá na tu básení, kterou jsem přečetl. Nudíš se odpoledne mezi lavicemi na učilišti plném zbytečných povelů. Nedáš si říct a uprostřed hodin uhlí, šití a gymnastiky utíkáš do polí dívat se na továrny za městem. Slunce poliká očazené zítky, vzduch sítí se močovým dechem nádražní putiky, zbrojevka dýchá, dělníci svačí housky, ukašny ječí klaxony, cigareta nejlépe chutná v máji, ale ty po dlouhé době zase roluješ punčochy ke kotníkům, leháš si nahá hápodel tras rezivějících kolejí, teplopunčoch na studené stvrdlé zemi, pohyb paží drhnoucí o nevypranou kůži těla. Kolem, do klubka stočené stroskotané vlaky, klidní spáči před branami poledne. Co je to za zemi a kde se nachází rozpálená jak nůžky, jak bledé nohy ze sukně splývající jen lehce pod zadek. Už žádné umluvy s vyhaslými okny, ze střech činžáků padá jak plachta, černé kudy, kudy jít. A závěrečná báseň z toho cyklu takových drobných okamžiků, z drobných měst, se jmenuje z Maxe Blechera, což je jméno rumunského prozejka, od něhož vyšla úžasná kniha Příhody z bezprostředního neskutečna, což je taková velmi snová nebo vizionářská autobiografie o jeho dětství a ta básení vlastně vznikla se škrtáním jeho textu, je to básení z nalezených materiálů. Celé město, se všemi domy, s nehybnými stromy, se psi, smetišti a prachem, bělejší nebe nad vchodem do krámu, pouhé fluidům, droboučké hroty pliše, bořil jsem obličej víc a víc, s gramofonovou deskou v ruce, s chudokrevným úsměvem, tak daleko, nehmotný, jen světlá skvrna v temnotě. Čas se zhušťoval, prach pohltil všechny sliny, roh knihovny s těžkými svazky za sklem, kůži samou díru, líbezná závratnám dloba, náhle slunce v důvěrně známém pokoji. V jaké pozici, v jaké posteli, v kterém pokoji, bronzový lustr uprostřed, šicí stroje ve třech řadách, kdo mě probudí? <tějí> Takže... To byl takový krátký výběr z těch prvních dvou knih. Co je pro vás sen, Jakube? Bruno Solařík v jednom rozhovoru pro časopis Plav říká o snu, že pro něj představuje nejzaší podobu neřízeného myšlení. Daniela Hodrová zase říká, že sen je metaforou reálného dění, metaforou vnitřní události. Tak ten... Solaříkův pojem je triktně surrealistický, ale já bych jenom řekl, že třeba že v těch prvních dvou sbírkách se sen v pravém slova smyslu neobjevuje, jsou to spí, je takové spíš denní snění. Pro mě ten sen, jako ho pojímají surrealisté má spíš původ v tom, že je to trošku odlišný průběh myšlení, je to, nebo aspoň já si myslím, že v tom běžném denním životě je myšlení velice racionální, velmi jakoby se odvozuje, nebo probíhá skrze velmi jasně dané pojmy, ale sen toto dokáže přeskupit a nabídnout trošku jiný pohled, možná i celistvější, tím, jak je zvláštně skloubený na nějaký životní okamžik, ale vlastně v těch ani ve světlech mezi prkny, ani v pastě na Brigitu s klasické záznamy snů nebo básně, které by byly napsané podle snů, nejsou. To je spíš denní sní, takové snění, když prostě si člověk na chvíli jakoby, upře pohled do prázdna v zaměstnání a teď se mu vybaví nějaký příběh. To jsou spíš denní sny než skutečné mm -hmm. sny. V té sbírce vlastně, nebo zvlášť v tom epilogu v Pasti na Brigitu, tak tam je to přímo vyjádřeno, jakoby jste se probudil v zavněznání u klávesnice a tak, <laughs> celá, celá ta sbírka byl uh, sen. <laughs> ne, ne, ne, tak, tak, tak to úplně není. Uh, tam je to spíš ne probuzení se z nějakého snu, ale spíš... Uh, z nějakého stavu vytržení, vytržení, který já pokládám za takový důležitý uh, aspekt uh, básnické práce, protože uh, ve verších obrazy plynou velmi rychle, uh, neplynou racionálně, plynou synchro, v něj, určité synchronicitě mm. a pás na Brigitu se týká spíš uh, takového procitnutí z nějakého oslnění, z nějakého jakoby, Nějaké extáze trošičku? Mm -hmm. um, extáze tam je velká. E, ty obrazy jsou skutečně e, ohromně e, sugestivní. E, je velmi důležité e, to umístění těch, těch obrazů, ten topos e, toho města. E, je to nejenom Praha, ale i Venkov, e, nebo Maloměsto. město. E, Žluklé hospody, plesnivé sklepy, opuštěná nádraží, skladiště. Tak to je možná kůlny. trošku taková dekadentní macha. Nebo, <laughs> tak. uh... Všechny tyhle místa. Chci se jenom zeptat na to, tato, ta, ta opřískanost těch míst. A to jsou, ty, to jsou místa, jaká je zadní trakty. Myslím, že to má, nebo Petr Hruška zase v oblibě ty zadní trakty. Vy máte ty, ty dvorky, ty, ty šatny, kůlny, kurníky, garáže, betonové podjezdy, úschovny, krásné místa. Ono. Jsou to odložené a je tam, je tam víc té skutečnosti? Ono je to s, aspoň v těch prvních dvou knihách a, a v Pastě na Briketu, v prvních dvou oddílech té sbírky, to jsou spíš takové jakoby idealizované místa. Je to prostě s, jsou takové obrazy určitých zákoutí, které už snad ani nejsou, které možná ani nikdy nebyly. Mně se to, ty obrazy spojují taky s různými vzpomínkami na filmy. Třeba vždycky pro mě byl důležitý Juráčku v případ pro začínajícího kata kde je té oprýskanosti taky mnoho, je to prostě taková vize světa, který už není a který už je to možná, to tak stavím proto, jakoby dnešní svět ztratil trošku určité kouzlo a v těch básních se chci vrátit do nějakého, prostoru, který to kouzlo ještě má. Ale od, postupem času jsem od toho začal trošku poodcházet a měl jsem chuť začít spíš zachycovat svět tak, jak se jeví teď. Nikoliv už jenom ta vzpomínka, nikoliv už jenom to denní snění a na, tom, na to se soustředím v tuto chvíli asi nejvíc. Takže než se možná dostaneme k dalšímu Uh, tak bych uh, přečetl jednu. Uh, a jak uh, jednou uh, básniřka i recenzentka Vajanda, Heinrichová v jedné recenzi na právě na, past na Brigitu si velice dobře povšimla, že v těch prvních dvou částech jsou to uličky velice úzké a maloměstské a teprve v té závěrečné části se proměňují do takových jakoby širších uh, bulvárů, širších avenue a s tím se taky trošku změnila i formální stránka, že ty verše takzvaně narostly na váze, že jsou delší, jsou jakoby uh, široko dešejší a jsou víc orálnější nejsou už tolik určený pro čtení očima, ale jsou ovlivněný taky tím, že by se mohly víc číst nahlas. Můžu mi jednu takovou předku? Čtete si je nahlas, když je píšete, nebo bezprostředně po napsání, při psaní. Je, je to podstatná rovina. Já jsem vždycky z tzv. autorských čtení poměrně nervózní, ale autorská čtení jsou skvělá v tom, že tam je možné ten text podrobit nějaké zkoušce, zkoušce kujnosti, že je možné ho slyšet a že je možné vidět, kde kde takzvaně hapruje nebo kde se mu něčeho nedostává a kde naopak funguje. Takže někdy, ano, někdy si proto, abych cítil, jaký ten text má rytmus, tak si básně nahlas čtu, protože je to důležité v tom, abych vůbec věděl, jak je ta rytmická stránka nebo rytmicko-obrazová stránka té poezie uspořádána, což se v tom Psaní, když člověk píše na počítači, úplně nedá net objevit. Někdo, kdo píše rukou, tak ten rytmus má vtělený už rovno do toho gesta, ale když se píše na počítači, tak se ten rytmus ztrácí a pak je nutné ho nějakým způsobem objevit. Zrovna báseň vyzvání na cestu, kterou jsem četl, tak tu jsem si i přepsal rukou, protože jsem potřeboval slyšet a cítit, jakým způsobem ta báseň pracuje. Takže já teď přečtu druhou část z té skladby Žlutý deštník, která opět souvisí nějakým způsobem s létem, týká se zase trochu městského prostoru Prahy, týká se, je to vlastně takový objev toho města, jak jsem ho kdysi měl možnost zažít a v době, kdy jsem psal tuto skladbu, tak se přede mnou objevil. Je to taková opět chodecká báseň, takže z raketového léta. Jít zase po nábřeží, potkávat dřevěné národy ve žlutých jídelnách, před sebou nechat hučet remorker, másla a rána, do hlubin přetlakových komor padá slza. Moje nejmilejší barva byla modrá, modrá prázdných chodeb, bílá barvy čerstvě tuhnoucí na stěnách. Teď je ale všechno jinak. Bedra a ramena přerůstala strašná macha. Spolu se slunečným mlékem hučela v uších i rakovina, síra v ulicích, pásovci pod nohama, vyhublá oblaka, převoz až za spící den. Musel jsem rychle ven, náhle mě bylo strašně málo, mléčně přidušená partaj mi hučila kolem hlavy. Teď je ale všechno jinak. Ruka přepíná na lesklý vosk, déšť prší po šerých svačinách. Čas je pouhý zápis v mizejícím slově, městem s dřevěnými palicemi a bramborovými pytly jsem jen prokmitával. Léto měnilo skupenství, zlostná děvčata hořela a během soumraku odcházela do tují se zajímavými chlapci a literární kavárna byla plná řas. Jiná děvčata chtěla zas vidět měsíc omývaný krví, smrduté výfuky skřížené jako znak. Léto bylo ukradeno spolu s kropícími vozy. V tento čas jsem miloval práci, měl od ní zamazaná ústa, rty naběhlé, žíly výrazné, práce modrá a blištivá jako dům o tisíci patrech. Viděl jsem, jak v ohbí světelku je flóra, černá a bílá zábradlí, po kočkách posílám horký dech, po nočních hřbetech, co běží kopilým vodojemům. Tržnice, láska, veliký masitý brouk, technokrat hlíny a léta, spasitel krtinců vrhaných proti kotníkům a větvím. Vyšla už novinová zpráva, tvá pokoutní trafika je plná šťastného ledu. Zatímco planeta těžkla a ze zad se obracela, přistihl jsem se, že nakupuji jogurty se slzami v očích, že v Tesku procitám a žádám uniformu. Sahara Teska, byla jsi Stanice Flora, věčná květinářka se škvárovýma očima a já tě prvně otevřel, prvně jsem pátral, prošel zahradnictví města i světa, dobrá a klidná prst provázela tvé kroky. Pomazaná hlava poznala olej na olisalých zastávkách, kde jsem křičel do plexiskla. Nepotřebuji, aby tu vládla, vládla značka Trademark. Hleděl jsem přes matné a špinavé klubko igelitu, chvíli chtěl jsem se dotýkat prsty, bydlet v tramvaji, v rybízu července anebo srpna směřovat k vonavé hostivaři, všemi hlasy hovořit a rozumět všem hlavám zborceným na sedačkách. Vylitá břicha rozvolnila pohyb, vzdušnou prázdnou sochu, prout jí pádil na naše ramena. Teď je ale všechno jinak. Černá hlína v hloubětíně, letní křižovatka přimrzlá na ústa. Praha není ve snu, lépka Prahy je průsvitná. Později ozubená hostivář naléhala, během raketového léta rozžavenými měděnými pláty na povrch těl, jež zůstala sama v horkých panelových končinách. Zůstanete nebo zůstanou vaše verše i na pořád ve městě? Nevypustíte je někdy taky na výlet do luk, do polí, do lesů? Je pravda, že bych to chtěl. Jedno jsem si říkal, že bych opravdu chtěl psát přírodní liriku, ale trochu jiným způsobem než jak je možné psát o městě, probudit mě, stejně tak přírodní scenérie v, tak, jak se snažím probudit město, ale to musí vycházet z toho, co člověka obklopuje, co se v básníkovi stane, co přijde do cesty že v těch prvních dvou sbírkách je prostor města, nějaký městský topos, tak vychází z toho, že mě obklopuje. A taky úplně v dávnějších dobách to byla snaha zkusit zase znovu psát o městě, protože ono to ještě tak před deseti lety nebylo úplně neobvyklé, ale bylo to v menšině Česká poezie tehdy doznívala, spíš v té reflexivní lirice, drobnější. A město se tam příliš neobjevovalo. Mnoho básníků, které si pamatují, co žili ve městech, tak psali o venkově a byl to pro ně možná nějaký útěšný prostor. Já jsem chtěl to město vrátit jakoby na mapu, aspoň mm -hmm. současné pro mě důležité poezie, takže to by se muselo odvíjet z toho, že bych musel být obklopen nějakým jiným prostorem. A ono je to město vlastně dost živočišné. Těžko říct, ono se proměňuje. Je to není to, uh, není to žádný statický, uh, statický bod je to organismus. A je to ale vy nejste s, uh, původem z Prahy. by zavalila vás. Ta Praha právě, kdy, když, jste, když jste v ní začal žít. To... Ano, to zavalí každého, to, kdo, není, kdo to město nemá v krvi, to je úplně jednoduché. A člověku, když přijde z nějakého jiného městského organismu, tak působí docela hrozivě, působí tak jako dost neutěšeně, já jsem tomu vždycky říkal, že mi Praha, svojí špinavostí a takovou jakoby rozpadlostí, že je to takové pro mě balkánské město, ale to se samozřejmě mění. Ale. Teď bych možná. Chcete číst dál? z nové poezie? Ještě nevydané? Je, budu číst z rukopisu a už asi i v tohle čtení z rukopisných básní dokončím, kde nejprve budu číst nějaké básně v proze, což je takový hybridní žánr, který není ani, které nejsou ani verše, ani uh, proza, je to prostě spíš uh, nový náhled na skutečnost a tam se uh, ty prostory také nějakým způsobem zvláštně překrývají uh, a mizí máme čas pořád máme čas? ještě máme pořád toho mnoho Vůbec času. O, o toho jsem tady. Takže teď budu číst takový blok asi pěti kratších básní v proze, které nějakým způsobem aspoň pro mě jinak po tom, co jsem dopsal tu dlouhou skladbu Žlutý deštník, tak jsem si potřeboval ohmatat zase něco jiného. A také samozřejmě se tam, protože já myslím, že aspoň neplatí to asi u každého, ale ta, to prvotní nakopnutí nebo ten uh, impuls také pochází se čtení jiných autorů. A já jsem zrovna v době, kdy jsem začal psát tady tyto uh, prozaický nebo básně v proze, tak jsem četl knihu Maxe Žakoba, Kalíšek na kostky, což jsou jen básně v proze a on si na tomto žánru hodně zakládal a mě to samozřejmě fascinovalo tak, že nějakým způsobem to i přešlo do té dikce. Takže první jsem se jmenuje Čarodejnice. Čarodejnice nás zaklela ve stanovém městě. Mezi vysoké černé smrky byly položeny sněhové koberce, dřevěné lávky a mostky, zmrzlé průplavy i ulice, podzemní zámky a řeky, náměstí plné bílých staveb. Kapela odešla, zůstaly chladné nástroje. Na ramena modrá od košilí se snesl proud slaného průsvitného deště, prázdné statky a stáje od zvířat ve zvlněném horkém vzduchu, samota uprostřed zlatých polí. Čarodejnice nám řezala žlutá břicha a nořila do nich modré dlaně a zpívala přitom krásnou píseň o vzduchu ležícím v korunách stromů. Každému z nás vymula játra, slezinu i žaludek a rozvěsila je po stromech. Nebolelo to, ani jsme neumřeli. V noci se rozžehla světla a silnice byla lesklá a skropená od deště. Vyšli jsme na silnici a vdechovali vůně lesů. Město se rozsvícelo. řeka hněla během léta nesnesitelným vedrem. Zvířata mátožně plula v zakalené vodě. Ordinace byly zavřené a sterilizované nástroje se leskly v tichu nádob. V zimě, po setmění, vcházeli jsme s bruslemi přes rameno do zmrzlých kanálů. Znovu jsem si vzpomněl. Vrať se. Přijď, čarodejnice, prosil jsem, když mne zabíjela nuda obrovských prázdných pokojů. Ale čarodejnice nepřišla, byla příliš zoufalá a zaměstnaná. Zasmušilé smaženky. Vím, že bych neměl psát tento dopis, ale i přes všechno, co se v tu noc přihodilo, psát budu. Na bulvárech se rozhostilo zlato, které bylo podstatnější než bolení břicha, jemně naznačující nepokojné události. V domě se na konci chodby nachází zrcadlo. Přicházíme k němu, díváme se na sebe, plocha zrcadla je lesklá a bledá. Povím ti něco o hmotném životě za zrcadlem, o tajném životě rtěnky zapomenuté na toaletním stolku. V tomto životě jsi šuměla a jmenovala se Klára. Pracovala si jako servírka v Lucerně nebo v hotelu Mrtvá hvězda. Když jsme se seznámili, bylo slušet žluté výkřiky a výstřely v ulicích Šedé metropole. Za výlohou se dali do pohybu zmoklé kožichy. Nastala hodina policejních psů. Přišli až k tobě do bytu a zůstali s námi. Vyslýchají nás a předkládají návrhy na dohodu v zaprášených deskách. Držel jsem tvé snědé ruce. Mohl bych se ti dívat do tváře celý život, když sedíš proti mě s nataženýma holýma nohama. Měřila si tluk srdce tak, že jsi mi na špičku boty položila sklenici šampaňského. Kde se však stala chyba? V mě už nežiješ? A já sám nyní z kuchyně už jen hledím na konec chodby a pod rukama se mi míhají zasmušelé smaženky, jejichž nános je zlatý a chutný. Hotely a ústa Léto pomalu končilo, šaty nadzvedávala rovnodennost. V pokoji s parketami už žádné slunce nezbylo, do pokoje se sypala polární noc ukrytá v pouličních prstech a kostnaté hudbě. Věděl jsem, že musím zamáznout šmouhu, která zůstávala na parketách. S sníh mne, mne studil kolem hrudní kosti a rozpouštěl se na žebrech. Kolem uší mi bouřily kuchyňské činely. Málo mi záleželo na autech, parkujících před hotelem. Málo jsem rozuměl té filozofii plné benzínu, převodovek a motorů chroptících pod kapotou. A nebo ten zářivý sluneční bůh, který násobil sladkost ovzduší, ale já nedokázal ocenit jeho ústa. Zůstal jsem lhostejný, i když jsem jej nechal, ať mi trochu božství předá jazykem. Zdálo se mi později, že jsem se rozpadl na mnoho zářivých koleček, oválů, světelných bublin, možná slin, možná skutečnost přebývala právě ve slinách. O slinách a zdech bylo možné skládat celé traktáty. Jednoho dne jsem zjistil, že všechny ženy jsou nepřítomné. Žádné snědé paže, ani rty s vybuchujícím zlatem, žádné zadky ve stínové hře, žádná pospolitost cester, žádný antagonismus, žádný směr. Básnice se jmenuje Deštivé období, ale je anglicky Rainy Season, protože cituje uh, slova z jedné písně. Už jí to řekli, že neměla chodit. Teď si z jejího zadku dělám cukrovou zahradu, mi do plexi skla, ale když se nahrnu pod kůži, dýchám. Není čas, aby si dala nohu přes nohu, aby chřípím vsakovala černé zuhel na těle gramofonové desky. Brzy dochází neonová ampulka a já musím běžet do večerky. Začíná pršet a auta mi kříží cestu, výjíždějí do kalouží a já jsem tak opilý, že vidím jen mátožný metronomický pohyb stěračů na oknech a jedovatý hadí déš, který proměňuje tuto noc v inspiraci. Klopí tam z večerky a světla se proměňují v chtivé rohlíky. Nesu víno a do očí mi crčí ohavný hmyz a proměňuje mne v kosterní soustavu kůže, textilu a olověné vody padající z nebe nad tramvajovými točnami. Zvoním u dveří, ale je to špatný dům. Baráky svítí. Na podruhé už nacházím ten správný, ale ona mě vyhazuje. Z tramvaje se stává lvý cirkus, chrlí žlutou lávu do noci, rozdává praporky a kelímky. A poslední z těchto básní v proze se jmenuje Opět anglicky a je to Tyrkish přeškrtnuto, to Turkish days Tyrkisové dny. Seděl jsem celý den v baru Tyrkis. Zakouřené přítmí, kostkovaný úbrus, vajgli, popelník. Chlapci a dívky hráli hakisak na ulici a u mě uhýbali přes rozezl, před rozezlenými vozy. Po obědě popraskala filozofická fakulta jejich hlavy. Ženy v letních šatech byly prodány. Mluvil jsem s ní, ale nebyl jsem si jistý, jestli rozumím. Co říkala? Tyrkis? Chtěl jsem, aby si ještě víc poodhrnula sukni. Měla hnědé punčochy, které mne hrozně vzrušovaly. Nechtěla. Nepřijela fakt, že se oblékla příliš eroticky. Pohled na věc byl u ní zcela odlišný. Vytáhla z kabelky krabičku čaje, pak i hygienické kapesníky. Vyprávěla mi, že ji pronásledovali. Utíkala pasáži, ve které to páchlo po písku a po oleji. Výkladní skříň světelkovala zeleným a namodralým přítmím. Tam ji dostihli. Pocítila euforii, když se jí do tváří zabodla ledová tříšť z vodního děla. Náhonem se hnala špinavá hnědá voda. Nové partizánky rozdávaly v parku odznaky. Ve městě rostl obrovský kráter vystužený ocelovými pláty. Seděl jsem celý den v baru Tyrkis. Co se změní, když píšete ty dlouhé řádky? Jak ten, ten proces uh, psaní je jiný, nebo mění se ta imaginace? I jaké dlouhé řádky nebo, dlouhé, Když je to proza. teda. <laughs> <laughs> uh, tady se mění jenom to, že aspoň každá, každý ten okamžik má nějaký průběh. Má opravdu nějakou výstavbu a je uzavřený, jakoby... Básně je otevřená. Básně prostě směřuje ven, ale tady je to uzavřeno by do jedné spirály. To se asi Fajno. mění. Pardon. Interpunk? Je tam, nevidím. Je tam, jsou je to tam normální věty, věty, Ivano. Normální věty, <laughs> tak <věty? laughs> <laughs> já mám špatný zrák. <laughs> uh, je, je, je. Ježdy, je to k tomu? Ne, ne, ne. ne, ne, ne, ne. <laughs> Některé ty uh, básně v proze jsou uh, um, nazvány anglicky, uh, v, v těch básních také občas používáte angličtinu. Vím, že z angličtiny také překládáte. Ne, ne, ne, ne ale, nic. Ale o uh, anglicky psanou poezii se zajímáte. Snažím prostě. se ji číst pouze, mm. v originále, ale nepřekládám mm -hmm. ne? z ní. Nemám na to Není ty pravé dispozice. Tady. Mm -hmm. <laughs> ale tady ty anglické názvy, já jsem teď četl takový velký výbor ukrajinského básníka a prozajka Jury Andruchoviče od Marie Iliašenko A ten má všechny názvy anglicky. Já mám pocit, že to jsou prostě takové záblesky, reminiscence. Když člověk slyší nějakou píseň, nebo když vidí prostě nějaký nápis, tak to souvisí spíš s tím, než by to odkazovalo primárně k nějaké jiné tradici, než je česká poezie. Jsou to prostě takové viditelné záblesky, které k vám přicházejí a nějakým způsobem rozžíhají ten text. Ještě se chci zeptat velmi. Jste, jste solitér, ale velmi sympatizujete s básnickou skupinou Fantazia. Jejími členy je Adam Borzič, Kamil Bouška a Petr Břehák. Proč nejste členem? Jak to myslíte, že nebo? jsem solitér? Nebo Nestojíte. Ne, nejste, nejste určitě Uh, nepatříte k žádné skupině, i když to, tu básnickou skupinu, skupinu máme fantazii. asi jenom jednu. Ale uh, vlastně uh, možná v čem uh, spočívá ta sympatie? Nebo prv... Tak já myslím, že každý básník je solitár. To je prostě osamělé povolání. To není <laughs> nic, uh, co by vedlo k nějaké velké družbě, ale uh, Skupina fantazia pro mě byla důležitá, hlavně, že jsem se setkal s jednotlivými osobnostmi, které jste tady jmenovala. Oni v roce 2008, ve stejné době, kde já jsem vydal Světla mezi prkny, tak vydali svůj sborník jmenovaný prostě fantazia, kde před svými básněmi vytyčili, urč vytyčili určité teze, kde přivedli do literárního prostředí jednak pojem angažovanosti, to byl pojem, který se tam objevil prvně a pak už žil svým životem jiným a taky tam přivedli do literárního prostředí pojem nového patosu. Já jsem se ani s, jednou, s jedním z těchto pojmů nestotožňoval, ale když jsme se setkali tak po určité době, protože tomu nelze v Čechách zabránit, setkáte se vždycky všichni se všemi, tak jejich přemýšlení o poezii nějakým způsobem odpovídalo tak, jak o poezii se snažím přemýšlet já, jak ji vnímám. A bylo to spíš setkání jakoby blízkých temperamentů, které mi v některých věcech dodalo odvahu, kterou jsem třeba předtím neměl. A něčím je utvrdilo, takže to setkání bylo spíš na této bázi. Kdy bude nová kniha? To výbuch a náhoda, jak se říká. Ne, ne, ne. Teď nová kniha není na pořadu dne, něco bude růst. A pak se uvidí, jakým způsobem jestli to může spatřit světlo světa. Takže. Já nevím, jestli už mám číst závěrečnou báseň, jestli už Chodilo by to bylo by se to, vhodné. Nevím, jestli ještě, no, e, tak bychom ještě chtěli dát prostor divákům, jestli neutečou na večeři. No. Zatím ne, takže rychle do té poslední závěrečné básně. Dobře, tak si mě, to, zapálíte se uh, potom. Bude to už jenom jedna, jedna báseň, která je v něčem vlastně velice podobná tomu, co jsem četl z toho žlutého dešníku. Je to taky delší báseň, což vás teď poprosím o určitou trpělivost, protože je opravdu náročná na to ji vydržet, prostě už jenom z toho, že je, je delší, ale je jiná v tom, že že jsem chtěl napsat něco jako téměř básnickou povídku, ale nikoli v prozou, ale e, verši. Nevím, jakým způsobem to povedlo. Ta báseň už vzniká poměrně dlouho a ještě úplně pořád není e, dopracována. Vzniká už tři roky, ale už se blíží ke konci, proto mám odvahu ji tady nějakým způsobem přednést. Jmenuje se Pozdrav a e, má závorku Pozdrav noci za úplňku. Pojď, ukážu ti své drobky, své myší systémy. Často totiž pracuji s myší a to až do půlnoci. Nepíšu ale denník pro to, abych řekl, co chci říct. Pojď, všechny mé lži budou tu pro tebe. Pojď, budu ti vyprávět. Bude to jako v Romerově filmu z cyklu Komedie a proverby. Jarní příšera vtrhne do měst. Příšera... Otázka s tlamou, kdo má dvě ženy přijde o duši, kdo dva domy přijde o rozum. Večer přišla bouřka a skapalněla stromy, znovu jsem uviděl žlábek světla na zmoklém listový, švik šikmou proudící měť v pletivu křoví, květnové bouřky i ulice zvednuté do tmy, první okamžik, kdy žár přistoupí k páteři. Ve městě rostou deštivé čtvrti, jemná vlák plísní, vzdušné koráby. Temnota se šíří a vydává zvuk a pak už voda crčí. Věci postupují vpřed, aby mohly být zrozeny. Pojď, začnu svou kenterburskou povídku uprostřed Prahy. Hladké Žižkovské věže a stěny, muži na zadní plošině tramvají, anebo bledý pohled ženy u nízké zdi, nad kterou vysily ořešáky, anebo jen zvuk pneumatik při brzdění v jednom odpoledni, to jsou mé příběhy. Viděl jsem město rozprostřené jako bílý mozek, noviny nahuštěné podešti kolem kanálových mříží, lesknoucí se ohyb z moklé vozovky. Na biskupcově ulici, hru odpoledního slunce na oprýskané zdi, byl jsem sám a mělo to tak zůstat. Kolikrát jsem polknul jazyk svůj nebo tvůj, bílý nebo bledý, na podzim si byla nemocná a měl jsem o tebe strach. Všechno, to začíná znovu, nová rozložení jara, vzduch znitra loví už jinou trest, zadávám číselný kód, na ulici mě pohltí vzduchové bobliny, v tom stavu mi vypíná mozek a jazyk je svědek, jazyk vrní ve svobodné zemi, překladiště nádraží, kontejnery a potom smítko prachu, které jsem zvedl z chodníku, když rozteklý ul paneláků, praskal a hučel kolem mne. Vidím se, jak stoupám do vnitřních ulic a sunu se podél nevyleštěných zdí. Mé tělo drží křivý vzhled a tah a nikoho nepotkávám, ani nepaprskovitě větvícím se náměstí. Přemýšlím, zda mozek odsunou do ledničky, zda dlaní zaplout zalem tepláků. Sliznice je pak hladová, až plhá nad město v sírové věži. Jdu a sprchuji se štiplavým vzduchem, bytuji v ulicích, jsou čtyři hodiny, pět hodin, Praskají nároží, nastává večer, to jsou mé příběhy. V zahradní restauraci jsem sledoval holky zvoucí do noci. Jedna druhou nesla na rameni a byly to kamarádky, milenky, holky s nohama jako potrubí, šaty obepínající zatky ve tmě. Mohl jsem slyšet jejich horký dech, kterým k sobě mluvili a šahali si po tělech, čehož jsem se neúčastnil a zůstal jenom zrušený, ale tu slast už nebylo možné naplnit. Nikdy potom, nikdy předtím, ani teď. Modrá vlna se líně převalila na purpurové moři, žádné osvícení nepřišlo mi na jazyk. Prý existuje Bůh, jednou se objeví, podá ti drogu a úplně tě rozpustí. Potom jsem u ležel opilý a dotkl se jí břížkem prstu a v ústech si celou noc podržel vápený obry z té zvláštní chuti, která mi pokryla rty. Zeď jsem nepomalu a svůdně dotýkala a vysílala ohnivé spoje do noci. Naučil jsem se rozumět jejím jemným ozvukům a mluvil v duchu podmorsky. Chodníky vysypané štěrkem praskaly jakorty, vzduch řetízkoval a tehdy se po mně svezl záchvěv elektřiny a zvláštní hluk stoupal od kostrče páteří až nahoru glebce a koule plná žhavé hmoty poskočila z rohu ulice a pinkla do zdí, zasršela, hned zhasla, pak zmizela a její světlo stoupalo vzhůru do noci. A tehdy jsem si vzpomněl a historie mi rachotila v hlavě. putyky vyvrhly piva na chodník a večery ve sklenicích míchaly na zelenalé panáky do kalného okru a nebe, kupole z asfaltu a šedi se plnilo prachem v neklidném květnovém obydlí. Tvé nohy přecházely ve tmě, nad pivy plavaly polipky Umíš se svléknout hrozně rychle, vít vstříc růžovému okraji. Televizní signál vnikal do zaplivaných kuchyní. Myslel jsem na tvou kuchyni s neumytým nádobím a prázdnou lednicí se spoustou popela a špíny pod kůži tvého břicha cítil nádherné orgány, modré a růžové planetární systémy těla. Bylo to jako v Romerově filmu Pomalý déšť u nápisu voda topení. V tom filmu jsme spolu kupovali dům a v druhém zas odděleně žili, vykláněli se z pavlačí a napřahovali dlaně do otevřeného vzduchu, jedli, pili, hádali se za kuchyňskou stěnou, snili o procházkách kolem borovic se zavěšenými nemluvňaty z písku. A nikdo nedokázal odejít, Kolem nás kole v čtvrti a tobě nešlo na rozum, když ti řekli, nezahrávej si, nepokládej cizí těla mezi sebe a manželskou skříň. Tu noc se vzdouvaly ulice, chýše se posouvali ve směru náměstí. Celou ulici jsem snědl, žvíkal jsem mi dlouho. To jsou mé příběhy a ty už nejsi v nich. Už tebou prošlo dítě, už jsem byl tehdy nevěrný. Cítil jsem, že tma svou vlhkou černí, podobá se vnitřku úst a potřísní košily košili i kalhoty, že déšť na jazyku chutná jako přízrak soli a smil ze mne všechno, co bylo třeba smít. A potom jsem se probudil a díval se do oken cizích bytů a věděl, že uvnitř žijí lidé, ve kterých přebývá vesmír a že v hlavě slyším znít slabé praskání a šumy. A už jsem věděl, vesmíry se spojují a horké ruce po mně sahaly, když šel jsem kolem sklepů a zapomínal roční doby, přestože bylo předjaří. A náhle se něco rozepělo ve mně, něco, co žilo s bílou košilí a pohyb mě nasměroval k parku, kde podél železného mřížový... Slyšet praskot dřeva a míhání ohně za uschlými větvemi. Zduch obsahoval balíky hořícího denního tisku, a prsty běžely podél požární hydrantů a potrubí s horkou vodou a v bytech trouchnivějících spánkem se roztahovaly záclony, ústa mluvila do ozdobných telefonů a dveře bíle skřípěly. Spalovny na východu města zažehávaly plíce, po uliční muži vynášeli koše a bylo příliš brzy na to, aby mne u srdce hřála sobota. Musel jsem se spálit, proměnit v kužel soli, odstnout se uprostřed přízračné detektivky, zakusit přítomnost drogy ve čtyřech protinajících se ulicích. Miluji slova jako mrtvý bůh, rozsápaná Dionýza, ten bůh si byla ty, z každé jeho věty mi praskaly kousky čela. Vyrazil jsem k nádraží a viděl, jak vlaky podobné lodím odvážely spopelněné vzkazy a měly pod palubí plná jablek a matek. Tvá ústa mi ve snu šeptají, že i náš dům je loď s nákladem prádla a že navždy budu tvá láska, že se mne brzy dotkne šerty. V tu chvíli jsem považoval věci za jednoduché a čiré jako antény. Znovu zvednu do vzduchu tvé vlasy a vím, že nebude mi dána jednoznačnost o a byla sobota. A na náměstí fungovaly krámy. Myhla se v nich spodní vrstva prádla, podobná sladkému sněhu kremrolí. Vzdálená rádia za okny sutrénních bytů zavírala oči. A z předměstí zněl hluk nemocnic, kde po podlaze tekl prsten z ledu a vydával jiskry do studených lednicových zemí. Potkával jsem modré prodavačky za pulty, ale jejich kmitající ruce mi nezdělili žádná tajemství. Míjil jsem slovutná území vrapců a kosů pro Ukřižované pěšiny a viděl jsem kouř. A celý svět byl z kouře, autobusy i průchody, a všude rostly květiny z kouře, a šedé vody se vylévaly z podzemí. V jakém přísvitu začínal den? Ulice se zaplňují. Už jen nehmatné těsto a černý, černý den. Ze zvuků slunce zbylo jen zrnko, země i z tebe. Řeka zvonila na cestu ven ze šťavnatého masa. Květen se potápil do stuhlých kaluží a nezvěstoval nic, žádná jména. Myslel jsem na tvé mateřství, mám chuť být pohlce spálen velikou snědou matkou, jejím božstvím, pohlavím. Slyšel jsem škrábání, smrtící déch vytí, které se ozývalo v noci. Tehdy si já mění škrabošky, mizí kontury těla, blesky rozříhají nebe i tělní dutiny. Jsme jenom obrácený vesmír, když si jsem podceňoval tvou schopnost křičet při porodu, teď nemohu ocenit tvé laktační umění. Mlíčko, mlíčko, byla jsi vůbec posest Ráno si prohlížím na Facebooku tvou fotografii. Viděl jsem tě uprostřed rodiny jablek. Byla jsi šťastná jako rozkvetlý strom. Přiznávám, že mě nad tvou krásou vztekle vhrkly slzy do očí. Teď už jsem jenom šmírák. Myslel jsem, že stačí cestou do práce, sestupovat do šachty hlavy, mít útržky pobledlých věd, udělat na papíře spoustu výhybek. Ale nestačí. Je třeba začít. Vypláznout jazyk a zjistit, že je možné být zase zdravý. Byl to tvůj pozdrav, červené tečky na jazyku, legendární červené tečky, blesky padaly do mého šálku, všechno se přehrne, jazyk pálí a to je celá pravda. Osvojil jsem si nakonec řeč nesmyslu, poslouchám si kod bublinkových šťáv sakujících do těsného mozku, o nějž konec konců, pořád, ještě jde. Ve městě se všechno rozpouštělo. Biskupcova ulice rozebraná na hadry. Bylo to studené jaro, plné plísně, co, byla, co balila budovy. Léto, kdy pod každou ulicí jsem cítil tvoje paty. Ještě jsem tě potkal v metru na náměstí míru, ale ani si nevěděla, kdo jsem. Věz tedy... Zdravím tě taky. Jsem agent P, nacházím vesmír v tvých odložených ponožkách a i když jsi zmizela z mého života, stále o tebe cítím starost. Pořád mám na jazyku růžové tečky, pořád mám ještě budoucnost. Budoucnost na jazyku, tělo přikryto košilí, vlasy, vystavené dešti. Děkuji. Děkujeme, Jakube. Děkujeme moc. Teď je ta, asi ta správná chvíle na takové bleskové dotazy. Jakub Kamberský se hlásí. Jsteš? Ano? Ne, zatím ne. Ale Rád bych pojmul celou Prahu, kdyby to šlo. Musím říct, že s, teď s tou bástí jste mi udělal velkou radost, protože já jsem bydlím v biskupcově ulici. Ale on je to trošku takový falešný místopis. Ty uh, názvy uh, jednotlivých lokalit neodpovídají tomu, co se v nich dá najít. To jsou prostě falešné vzpomínky. <laughs> falešné obrazy. Není to žádný systematický komplex. Ano, prosím. Děkuji. Já děkuji vám. Já taky moc krát děkuji. Ještě někdo? Jakub tady zůstane, spí v sobotce, takže bude možný ho oslovit samozřejmě i později, pokud ten dotaz nebo postřeh nepřichází já, vás, já bych vás ráda právě upozornila ještě na jeho příspěvek, jeho projev, který přednesl na sjezdu spisovatelů a který vyšel v posledním předprázdninovém čísle časopisu Tvar, který už jsem na těch čteních několikrát zmiňovala, ten esej. Je to esej vlastně o významu poezie, velice přesný a komplexní. Já jsem z něj byla nadšená. Se jmenuje Dědičný hřích poezie, anebo co má dnes básník očekávat od poezie. A hodně vám ho doporučuji ke čtení, protože o té současné roli poezie, o, tom, o místě poezie v současném světě který se k ní chová trochu macežsky, tak se, myslím, dozvíte dost. <laughs> to zní trochu hrozivě. Hrozi <laughs> Já myslím, že ne. Je to je prostě jde, můj pohled ne? na věci. Je to jako každý, pohled na věci. Každý poznává z poezie to, to, to své, když ji čte. To je pro mě ta důležitá, ten, ten důležitý aspekt. Ten je poji nutné číst a mm. to je jediný způsob, jak se o něco dozvědět. Nic vlastně jiného jsem nechtěl říct. Mm. Yes. Krátka, je to jednoduchý. Vy ještě tří máte jakou... Ne, ne, ne, ne, ne, to, ne, to, to vůbec to, nesouvisí. S, s to by souviselo, kdybyste by se souvislo. zeptala na něco. <laughs> Co by s tím souviselo, takže já myslím, že to můžeme ukončit. Je, je, to mám vědět, ale uh, ráda bych, ještě se měla tady takovou uh, otázku, jak vlastně jste uh, přešel, protože jako vystudoval vyšší, uh, vyšší školou filmovou ve Zlíně. Uh, jak, toho, uh, jak jste přišel k té literatuře od toho filmu? Nebo? Tak to nebylo. Já jsem poezii od 15 let četl soustavně a také jsem se ji snažil psát. A pak jsem měl prostě takovou určitou uh, pauzu, kdy jsem se věnoval, nebo jsem se chtěl věnovat filmu. Ale já vidím v poezii a filmu určitou spojitost, hlavně v tom, že. Filma má záběry, které se nějakým způsobem odvíjejí a v poezii, co se týká veršů, tak jak plynou na stránce, je to velice podobné, jenom s tím malým rozdílem, že ten film může běžet v mysli případného čtenáře. Ostatně některé scénáře, třeba Eisensteina nebo i Chytilové, vypadají jako básně. Jsou tam prostě jsou to prostě jenom popisy obrazů, které nějakým způsobem vytvářejí dojem, i když člověk ten film nevidí. Takže v tom pro mě je aspoň určitá souvislost, nebo vždycky byla. Hmm. Tak. To, jakou knihu teda máte na, na klíně, to mi neřekněte. Ne, to... <laughs> ne. <laughs> tak je ještě poslední vyzvání. A pokud tedy eh, nemá už nikdo nic, tak já vám poděkuji za pozornost. Poděkuji Já děkuji Jakubově. za pozornost. Jsem velmi šťastná, že přijel. A děkuji mu, že, že nás takhle zahodil, ale tak velmi příjemně zahlodil svou poezí a svou obrazností. No nevím, jestli bych chtěl tolik zahlcovat. Každopádně přeji hezký večer a ještě jedno děkuji. Přejeme hezký večer a děkujeme.